Помирає, то й хай собі на здоров'я вмирає Що козакам лікаря подавай Ніби нам з ханом самим лікарів не треба Но затогли глянув на газі Гірея Заважив, що говорить голосновато, І заговорив тихіше Дай козакам який-небудь куток прихалапок Нехай там увихаються, доки я не стану на ноги Високий, вгамовувався Капуджі Троє з тих козаків кажуть, що вони наливайківці, а той у четвертий їхній гетьман Северин Наливайко. «Хто? Наливайко?» – розплющив пасльонові очі Газігірей, та коли зрозумів, що Наливайко лише йому сниться, знову заплющив і заснув, як перед тим. Він лячно знамігся, аби додивитися, чи втік від Наливайка чи ні і до яких пір він, Газігіреї, буде від нього тікати. «Досить же! Досить! Де мої нукери? Де орда?» Та наливайко діставав його знову, нас доганяв, насідав газігерею конем на його босі п'яти. З білими віялами до хана наблизилося двоє пропахчених тютюном лікарів-курдів. Вони заходилися його обвівати. За поручнями до котрої зі свортечних башт і скачкою в пазурах прошумів круглими крилами яструб. Но зато відкинувся потилицею на подушки, і коли його вуса втихомирилися та вляглися, він, роздумуючи, сказав: І чого козаки самі так відразу призналися нам, що вони на Ливайківці, а в труні їхній гетьман. Бо високий великодушний, аби вони не призналися нам, хто вони є то в них не було б надії на порятунок гетьмана. Але це в наливайка ніби на лице. Я бачив сам. Він непритомний і збитий. А ми з ханом не збиті. Ти лише подивися на нас. Поглянь на наші обличчя. Розсердився зачеплений паша. Капуджі змовчав. Справді, обличчя пащі хана могли б виглядати і краще. Сизі та рожеві – Порізи перехрещувались на їхніх лобах, щоках та на шиях, як на турецьких халатах квіти. Хани Паша, падаючи з даху в провалля, билися об фортечну стіну не лише спинами та животами, а шугали крізь бузину, жимолость і кропиву усім своїм пишним видом. «Абас! – покликав Нузед Огли, головного лікаря. – Передай, прошу тебе! – «Хадимазі, нехай принесе мені чого-небудь солоненького!» Фарбовані червоною хною брови борода Абаса відхилилися від провалля, що туманіло за поручням будинку, і він підійшов до пащі. «Високий, тисячоліт життя, малосоленої чиросу з хочеш?» «Не хочу, нехай Хадимага принесе мені земляних солоних горішків!» і більш нічого високий. «Як то?» – не зрозумів абасину затогли. «Я безстрашний, проте не забув. Я лише питаю, запитую». І обминаючи скам'янілих агланів, лікар позадкував під фікусами до сходинок на говірки верхній двір. «А коли все це козацькі вигадки і наливайко в труні не наливайко?» І козаки задумали щось і хитрують, викотив синє око на каподжі паша. А коли хоробри не задумали і не хитрують, а з ними скоїлася біда, тоді наймовірніше, що Наливайка розбив на Дністрі Жолкевський, бо крім Жолкевського, хто його міг вловити? Рятуючись, Наливайко тікав від поляків на Запорізьку Січ до запорожців бо куди ж йому ще, як не до своїх рідних. Та по дорозі на Січ із наливайком трапилася якась несподіванка, і він випадково потрапив до нас в очаків. Таке може бути чи ні, Капуджі-баша? Таке бути може, але чому в домовині? І хто його в неї поклав? Жаль, що не я, бо тоді, зашепотів Капуджі і глянув на сплячого газігірея. Я мав би від хана такий ханський бакшиш, що відразу завів би собі гарем. Гарем? В Очакові? З кого? З Очаківських кіз? Ме, бредливо мекнув Баша. Стривай. Но затогли відштовхнувся потилицею від подушок. Коли справді в наших щасливих руках сам наливайко? то польський король дасть нам за нього золоту бочку золота. Отоді вже розбагатіємо і заживемо. Проведемо у фортеці з Дніпра водогін, Гін, насадимо персиків і будемо персики поливати. та спалахнула стара очаківська мрія очаківського капуджі. А коли? Знову завагався паша. У домовині не наливайко. «Високий!» Капуджі баша відтолив від спохирених губ оббілену сонцем феску, і голос його окріп. «Він! Чує моя душа, бо навіть з того, що я побачив, то видно відразу, що в домовині вмирає людина значна, і сказати б навіть не такого ума, як у мене. Це видно з першого погляду». «Коли так, Капуджі, то вітаю тебе з персиками і гаремом». На дерев'яних оббитих м'якою повстю низьких коліщатках Хадимага підкотив до паші столика. Нозет угле узяв з таці почкасти з просяною бузою цеберко, за два передихи ликнув його до дна, вкинув під вуса горішків і звернувся до Абаса. Завутлими плачимаги Абас червонів бровами і бородою. «Абасе, любий!» Прошу тебе, сходи з Капуджі і оглянь наливайка. А ти, Капуджі, все розпитав козаків спочатку. Звідкиля наливай Ковачакові взявся? Де він був перед тим і як він дожився, що роз'їжджає тепер не на коні, а в домовині? Про все, про все розпитай. По якому з козаками ти говорив? Товмач із тобою був? Ні, мій завзятий відповів перелюбник майбутнього Сиралю. «Зі мною товмача не було, бо один із козаків непогано розводиться по-турецьки». «Та воно і на краще, бо козацькі слова не будете переціджувати крізь нашого товмача, бо наш товмач натлумачить». «Або ні», – раптом сказав паша, «принесіть наливайка до нас із ханом на дах. Ми з ханом на нього глянемо. Лише не здумайте у труні». «Бо я вас знаю. Бо ви такі, що можете принести його в домовині і в домовині поставити нами з ханом на очі. Знаю вас добре».